Cómaros verdes. Discos radiofónicos doíes de Melide. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Oye. Como se nota que Se vienen cositas eh? E que... Hey, que a amanda mais está alegre Estou contenta Bueno, maravilla Pois pues porque a semana do presumo Ame ah, claro É claro. unha semana importante Para oír de Melide, desde logo Sobre todo porque é unha semana Na que teño eh? máis posibilidades que Noutras semanas de ir a bolera de Melide <risa> bueno, ver, por hay, nada, no por correr toda a semana está pechada pela. a pela, ser a, a ser humillada. Nos a nos nos ser unha estrella sempre, sí, sí. sí, sí, pero os chicos coidese moi, eu escoito te. os o sea, escoita muitísimo, no de feito. Os meus seguidores están desexando escoitarme pois eh, xeichego hora de anunciarvos a xenda semanal de actividades do IES. Semanal. So, semanal. Xetxe semanal. Bueno, venga. Comezando cos recreos activos, damos inicio ao torneo de badminton. Que aquí eh, os presentes vámonos a, a vamos a participar, a dar espectáculo. Temos a Emma Kurnikova. Sempre, <laughs> claro. Que vai probar sorte noutro deporte con que teña de pelota Eu, eu, eu, eu, eu, eu casi en calcar deporte casi todos me dan ben. <laughs> O Lala tamén terá que atar as, as melenes que ora está deixando o, no, pelo, o cabelo o lado. No, son iselena, no, por favor, son iselena. A tía porta o mecho a un rubi, entón Sonis son iselena. Eso, que xa sabedes que pode ser tanto individual como en parellas. Eh, que significa isto? Pois pues que ainda teremos presentes as raquetas nas aulas durante un par de semanillas máis. Bien! E por outro lado, Eh, en canto ás charlas e demais actividades no centro Esta semana contamos con un faladoiro sobre a relación natureza-sociedade Que será para cuarto de, da ESO o Xenluns eh, Esta semana, si sí que si, sí, terá unha visita moi cultural Moitísimo, moi, moi super cultural oh, Moi cultural e moito cultural O alumnado de segundo da ESO a Santiago, a CRTVG E tamén terán tempo de realizar actividades moi didácticas Mucho didácticas <risas> Boa tarde. Irán acompañados por dos comareiros aquí presentes, Olaya e Gonzalo. Mira, eu quería que che paso, se porque escoiteiche decir dúas veces, bueno, dúas cousas, unha é semenal e a outra falo doiro. Arroba que, logopeda, pagademos no. logopeda Tiñamo no. que haber pagado meus pais, ahora sí, sí. ese... non? Arroba xunta de Galicia, o sea, arroba su... román O subconsciente que traiciona Tambén imos a Ciudad da Cultura A ver unha exposición de tatu Go! Oh. Oh. Queres dicirla un dimos despois? Eh, de Ciudad da Cultura? Pero eh, tedes aquí unha... Chorpecha una... <risa> A, a live Este señor xa vos o primeiro <risa> <risa> Ya, aquí a... É, eh, no unha balea Moito máis bonita Un cachalote Dame dúas voltas máis Que non nos vexan os teus pais Oximos bater Fater como animais De lado a lado atrás Arriba baixo que máis dá Pero A moi Moi bonon Ben Pero aquí é que curiosa esta canción Porque temos o grupo do ano pasado do Presumo E o grupo deste ano do Presumo wow, máxico eh? máxico. Que eh, forte Que forte Pois este Benres Riz... Como xa eh, le vamos dicindo eh, desde que comezou o programa, celebramos unha das citas máis importantes do no noso IES. Unha cita con o noso idioma, unha oda anual ao galego. O Presumo. Yeah. Así ben. que, temos boitas cousas preparadas. Teremos pola maña pois, un faladoiro para o alumnado de primeiro bacharelato e cuarto de ESO, na que están os artistas que actuarán este ano no concerto do Presumo. Eh, así como exparticipantes neste festival eh, Este, bueno, despois ao mediodía haverá un xantar para todos aqueles que se queiran unir e xa pola tarde a festa grande eh, Empezaremos cun pasarrúas, cun tradicional pasarrúas do grupo Herba Grileira, que tamén son unhos clásicos do evento e acabaremos todos no Pub Gatos á seis da tarde nun concerto que promete co grupo Berter Ghezeta eh, Sobre el eh, falaremos, bueno, falaranos eh, Olaya na sección de música É recordade que podedes colaborar Mercando Merchandaisen do Presumo Durante o recreos. no corredor principal Pois haberá camisolas, e chapas E tamén as invitacións para a comida E para o concerto que Pois, Electrolatino sí, sí. eres, eres oportuna coma, coma... A ver, é que eletrolatino Non se escuita sempre claro. tampouco Electrolatino Eres, eres o, tan oportuna como un ataque de risa en un funeral Que te parece? Depende, será cómico que morreu? Eh. Hasta unha oda Vou me poñer en modo, profesor Fai-me ti a sección bonita Pois pues mira, venga. pois saquimos coa sección Cala, Que, que non no faz coa gracia que fago eu Seguimos co sección da palabra da semana. Desta volta toca rula. E preguntaredes vos por qué. Ben, non trateedes de buscar respostas ás cousas que saen destas cabeceñas comareiras. Porque moitas veces o que a paredes é a nada, o absurdo, o dadaísmo Que poético Ai, Dios mío, máis profundo que un pozo negro Mas desta volta temos unha xustificación da nosa escolla Como ben sabedes, ademais do presumo, esta semana celebra -se o día escolar da non-violencia e a paz E o animal que por excelencia representa este concepto é a pomba Inda que a mí se mete un pouco saturado, tanta pomba Co, co ramo na boca, no pico Ah, vale, sí No bico, perdón. Porén, decidimos buscar un animal parecido, pero máis elegante e máis fermoso. A rula. Sabes cando estás de festa e aparece o mítico pavo que che poma la testa, que che te resta que xa non che apetece estar de festa que non prestas joder, é un pesado. Que ten que marchar, que maña curra cedis. Seguindo a nosa inestimable compañeira de fatigas, a RAC, rula pode ter dous significados, un que imos desbotar, posto que non nos interesa hoxe, que é o que fai referencia ao lugar onde se fan operacións de compra ou loxa. Por outra banda, rula é un substantivo feminino que define as aves da familia dos colúmbidos da que existen varias especies, de cor gris na cabeza e na parte superior do corpo, onde pode ter pencas ou ocres e cunha ou máis rayas brancas e negras no pescozo. Como exemplo dásenos, a rula é un ave común en Galicia. Sinónimo, rola. O dicionario tamén nos fai unha ampliación da definición con frases feitas que se poden facer con rula. Por exemplo, miña rula. Dame un bico, miña rula, que é unha expresión de cariño que se aplica a unha muller ou unha nena. Con nenos, pues quedaría raro dicir meu rulo, porque pensaríamos automáticamente... Ou eu polo menos, nunca eixo de rulo de cabra. Por favor. É que é terrible. Que te guante que turos que como una lapa que era esporada, mas patas hermos como Meu riliño, a ver que chapana. Ai, estou que parece que fumei educados toda a vida e nunca, eh? Por lévoco arrastrando me que. Me estranha porque fumara terrible. Si, sí, pero eu non sei é O pior que, é que hai. Dito isto, aproveito este foro comareiro para reclamar unha paz estable e duradeira en Gaza. E non o alto fogo de postín que vai durar o mesmo que un caramelo na porta dun colexo. Tamén estaría ben milleati porón de lembrarnos das guerras menos mediáticas, pero tan devastadoras como a todas as outras. parece que só existen catro, dúas ou tres que son malas, pero as outras tamén existen. Poñamos por caso a que está a suceder en Sudán dende o 2023, por todos eles e elas que se acaben as guerras. É curioso falar de, de paz unha semana despois de que Donald Trump tome no posesión. Spoiler, por favor. Ai, perdón. Sí, está ben, está ben porque o Lajo, o que fixe foi darme a entrada é esta a esta química ya... temos unha conexión sí. que este é unha cousa claro. preciosa, digna de estudio. Pois pues eso, cómpre mencionar ao señor Mr Trump can you, can can you, no se... can you uh, fai unha invitación, por favor. Eh, perdime aquilo que diga. Lé, le, no, lé eso coa súa voz, por favor. Pero en galego ou en sí. En galego pode ser no. máis valioso. No. no, pero en no. galego non me sale. Bueno, vos traduce, ben. Wevens Mr. Trump, okay? Okay? And we're going to build a wall. Who's going to pay for the wall? Mexico. That that is That's amazing. It's it's tremendously beautiful. Okay? America. We're going to rename the Gulf of Mexico. It is not going to be the Gulf of Mexico anymore. It's going to be the, the Gulf of America. America first. I don't know. Que pasou aquí? Que veu o Trump, da Segunda vez que vengo ao programa, increíble. Oh, que honore, eh? Moi increíble. Pues, sí, sí. Bueno, é normal, un, pro, un programa radiofónico de éxito mm -hmm. como é o noso. claro. Parece que me tá dando unha arcada, pode. Si, sí, pode ser. ser. Veo, veo, decir <risa> <as> mir... <risa> veo decir as mesmas pasearadas que di alá, pero <coughs> Ay, que morro. Trump, <coughs> <coughs> falando, <de, sí. risa> falando, de de rula, veo decir as mismas pasearadas, pero veo aquí, xojé, eh? eso pois oh, de... pues eso, o señor o señor Trump que xa no seu discurso de investidura fixo un amago de empezar conflitos en varios frontes con Groenlandia, Panamá, etc. A veces lle dera por cambiar o estilo capilar, el breche tranquilos ao resto. E agora, chiste que vou buscar que tiño por aquí, que é buenismo, eh? Sabedes non mires. Sabedes porque para os ingleses o símbolo da paz é unha regra de medir? Pois porque se trata dunha rula. Guau. <ríe> wow. Estabou pensando e digo, eu non estudiei eso. Pois eu, voxe ir á competencia. Tenho Vendia. dous con rula. Oh, wow. che, temos que meternos nisto, é? Eh? Que é unha rula cando cae tomos por unha montaña abaixo. Cando, eh Unha rula que cae tomos por unha montaña abaixo. Unha rulando? Unha rola. <risos> unha rola, vale, vean. Ah. Segundo, chega unha pata eh feminino de pato uh -huh. a casa das rulas e eh, pregunta por as rulas era malo pero bueno, esta pizza e eh, di parrula parrula <risas> a ver que mo calma teña voz ronca como sergio dalma do do do do do do do do do con cousas bueno, Non te creas, que estamos falando de aves Que me lloro ocasión para presentar Prometo que non quero meterme na tua sección Pero hai unha nova ferramenta na RAG Que permite buscar os nomes das diferentes especies Que constituen este grupo de vertebrados Ai, encantame, como se chama? Do, dentro da RAG é unha subsección ah, vale. Non ten un nome como tal Buvela, Carrán, Xoia ou Cotovía Son algúns dos máis de 600 nomes de aves Que Qué se poden atopar coa ferramenta Que ven de presentar a Real Academia Galega A nova sección da web institucional é floito do traballo conxunto de ornitólogos e ornitólogas e lingüistas e permite realizar procuras pola denominación en galego, o nome científico ou a familia a que pertence cada especie, acompañada en moitos casos de fotografías que reforzan o seu carácter divulgativo. Ben noite, vi isto parece oficina do catastro, mesa chea de mapas e viños, ten cuidado, pois no. centro si temos un ornitólogo que, que xa todos coñecedes que é Marcos de Primeiro Bacharelato. Ay, sí, mm, Marcos, eh. Eh. que cando fomos ano pasado en Londres ao sí, Natural Lembro. History Museum, mm -hmm. encantaron e comprou, bueno, un, un libro libracos, que, que valeu valeu pouco todo o que tiña dentro, unha maravilla. A parte que era moi esthetic. Dodes é? A parte que ten todo tipo de galiñas, eu xa lle pedí unhas cuantas pa miña A piñeira de mos. No, no, bonitas, desas de que sí, destas de que son, claro, como, como canco, de competición. Ah, sí. é, é, é, é, é un fenómeno de casa, galinhas, de todas as clases. No, no, aves, aves, aves, o sea, aves. é un fenómeno, si sí, sí, porque, sí. porque además están moitas man para criálas porque tampouco quero dicir, non é algo tan sinxelo. Ai mm. non. No. Eu no. no. pensei que os pájaros Tiñamos que invabelo metade hoxe, hombre. Pois si. Sí. Mm. Non supoño que non saberá a facer o son do pájaro como a... como moncho máis Pero... mm, Bueno. Podíanos aportar datos... Pero seguro que se te abre sabe moito máis camín, si si eso seguro. Podes continuar, hein, eh, Mo. logo. Esta listaxe dalles preferencias de nominacións patrimoniais. Moitas delas documentadas de entendeada de media e presentes no refraneiro, como Corpo Mariño, Mazarico, Miñato, Paíño, Pardela, Pega ou, precisamente da que falamos hoxe, Arrola ou Rula. A RAC corrixiu ademais castelanismos de propostas previas e para a toma de decisións tamén considerou formas existentes noutras linguas europeas. De maneira especial, ainda que non só, nos da contorna cultural galega. No buscador ofrecese ademais unha publicación en PDF que detalla os criterios metodolóxicos empregados, a bibliografía consultada e a propia lista de Xe? xebre. boa sorte, non me crece en o xana, non están que teño aquí ou lá. O que A lingua galega é extraordinariamente rica en denominacións de aves e son moi frecuentes os casos de paxaros que se coñecen con varios nomes nas diversas zonas do territorio. Para coturnis coturnis ademais do, a, a máis do nome estendido que é paspallás coñecemos arreor outra, de outras 50 denominacións. Por iso, a proposta que recolle o buscador ofrece un único termo estandarizado para cada ave, na liña dos traballos feitos noutros idiomas e vocabularios especializados. E xa de paso, ven solucionar un problema que duraba décadas, pois non existía unha lista padrón unánimemente aceptada polos distintos colectivos naturalistas. E vos, Comareires, tedes ave favorita? A Jaliña. Sí. Eu o miñato no desde logo, Eu, sí, porque por como min a culpa... sabe, rapaces, eh, pues, no, decir, a nivel estético. Si, sí, pero a nivel estético <risas> custa pues, me o azor miñato, E Eh pois estaba me gusta moito a pillera, pilla esta das dunas ah, que xa, tán, sí, que sí. hai en algunhas praias, O corvo sí. é moi bonito tamén. É moi eh? listo. Mm, é moi listo. Graças aos Nós temos aí un ganch literario. Co corvo en claro. pou sí, sí, claro. pero a mí é un, un ave que me resulta, é, son moi intelixentes mm. os corvos, é, flipas sí, sí, sí. É, as, a mí as aves gustan moito pero eu tiraría pola xa ja liña porque, é que nos dá... porque, porque no a ti todo o que se xa comer, comer, comer. é como unha das cousas que má me gusta a min é a tortilla é con que se fai, con ovos Claro. pois eu, bueno, eu teño que mencionar que tamén se falou dela aquí no, na sección Building Bridges, que creo que o fixo Raisa, sí. e primeiro de da Cucaburra, que é unha ave Australia, d Australia, no? Australia sí. Que está en perigo de perigo de extinción. Mm. Non? A min me gusta me vela. Son llos páridos en xeral, que son fascinantes as aves, que unha sí. vez vira que hai aves que pasan Eh, non sei cantos días 11 días seguidos voando cando son as migracións os 11 vence... días sem parar Os vencejo, os vencejo Como se te vencejo en, en, en galego? O encejo claro, Que parecido a algo londrina yeah. oh, man, claro. 11 días sem parar de darlle E bueno, espois Eses Asás. espectáculos visuais que fan cando eh, se están movendo no aire en grupo Eso fano a pa especialmente A Reiche le gusta e tu creo que o pavo ¿no? real Hombre O pavo real Porque <ríe> Xa, <ríe> se, sei xe un chiste, lui. sabes que lle di un pago a outro oh, cando van para cama. A paga luz. É <ríe> que lle contesta. A tu la <ríe> tú. Sabor. dolce darkation. Vou xerrar salsa, vou xerrar Que xa jarre Benito, que xa jarre Bad Bunny, que este vai nos xerrar moito sabor bueno, que decir, aquí eh? en Melide. Bad Bunny, mira que eu non son do team Bad Bunny, pero o último disco que sacou, Nova York, a mín están facendo pupa, eh? Nova, a canción Nova York? Pues sí. Non dou parado e tal, eh? é grado Estade facendo pupa no cerebro está ben, está <risas> ben. Pois nada, aquí temos unha das cancións eh, Do grupo que vai ser Cabeceira este ano no Presumo Galego do eh, Presumo de Galego 2025 Que é Verter Gueset este sabor que presta tamén che encanta Ey, man, chegou a festa. dar un sabor que presta. Traemos un estilo novo e fresco. Imos líalo gorda de xeta gigantesco. Os nosos temas sempre están semicorrados. Tem unha canción que vai de queixos, eh, que se titula Bou Cheddar facendo aí xogo de palabras de, <risos> se seguro que lle gusta moito a Gonzalo. Mm. E nada, festa, boa onda, originalidade e humor. Todo isto é o que combinan Fiz e Miguel, xente de por aquí de, de Antas, ademais, son da zona, para crear un espectáculo que non deixe indiferente a ninguém teñen un enxeño e unha compenetración únicos para darlle un toque humorístico e divertido a calquera situación. Grazas a isto, Berter Greceta é un proxecto onde todo é posible. Segundo Dín, dende planificar funerais a ritmo de perreo ata oh. aprender polaco bailando polca. A ver como é iso. Así se describe esta formación que naceu dincó a idea de crear música divertida, cunha visión das diferentes temáticas sempre desde unha perspectiva humorística, unha mestura de chistes e estilos musicais. <coughs> que van dende Esca, Salsa, Cumbia ou Tecno experimentando e mesturando sons electrónicos e urbanos ata conseguir un estilo novo e fresco. Con todo, no seu espectáculo non falta discurso, pois podemos ver un marcado compromiso coa lingua, co feminismo ou co colectivo LGTBI. De feito, eh, vou dicir tamén Q por certo, para levar xa a ao goberno, de feito, este verán actuaron non moi longe daqui, en Monterroso, no Festival Agroquiz. Noche da rcaishon, noche sabor que prestamente encanta. Noche da rcaishon. De onde podemos escoitar a súa música? En Spotify, en YouTube teñen uh -huh. temas por aí subidos. E estes días por oh, su máis concerto en directo. Nos corredores do noso instituto é o venres en directo, claro. E que hai que aprender as cancións para as en eh, primeira fila. Porque dá letras está bandera, eh. Obeando, oh. dando todo. Vai a eh. turra que te curras. <ríe> É buenísimo. Pois nada, xentiña, unha semana máis. Grazas por escoitarnos, arrobafala.melide e seguidenos no Instagram. Arroba, arroba de Pasalo ben e non mancarse. Veica. Chao. Estaba el rayado feito al pon oh, Vai aliada que vai Pero cando mal. canto esta canción Se que estou como un que nunca perdo o sabor Esta noite imos pecar Unho mm. dan eva no pecado original Imos cantar Imos cantar Imos bailar Imos bailar Imos gozar Imos gozar Imos montar unha festa criminal Así que non te estreses. Non te rajes. Con carne en son bailes. Así que non te estreses. Non te ráis, Con carne en verte. Todos son bailes. Vou che queixo. Vou dar salsa. Vou dar este sabor que presta e tamén și encanta. Vou che dar queixo. Vou dar salsa. Vou dar este sabor que presta e encanta sei sure lá <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh.